Прошу тебе, відповідальніше стався за твого здоров'я. Міністерство охорони мого здоров'я теж просить, аж руки заламує під рекламними щитами. Ой, люденький, який цей нікотин шкідливий, бодай його качка копнула. Так гарно на малюнку виглядає, а такий шкідливий зараза. Давай не будемо відволікатися, отже, дієта». «А вам випадково на операцію не треба йти?» «Випадково не треба. То, може, на ринок?» «Як з тобою батьки витримують?» «Тішиться щодень. Як біда. Свяшком. Щодо свяхів. Заліза міститься насамперед у тваринних продуктах. Рослинне залізо гірше засвоюється, але є його багато... У морській капусті, шипшині, тільки свіжій, толокні. Геркулес і гречка теж не зле, але основним джерелом є м'ясо, кріль, індик, курка, язик яловий плюс комплекс вітамій лікарзамок. Липень зиркнув у вікно ординаторської і подивовано дмухнув у квартирку. Андрій розумів, що мусив би стриматися, та не зміг. Давно він так не сміявся. Язик яловичий. Це було смічніше за найсмішніший анекдот. Язик яловичий. Від цього у животі вибухнула колька, і він валився зі стільця, судовно хапаючись за стола. Він згріб цей гіркий сміх, як в'язанку з сіна, Скрутив його і запхнув назад до горла, до нутрощів, там, де він мав сидіти і не рипатися. Та той виявився живочим, пручався, не давав себе задушити. Язик яловичий. Неприбрані душі раптом зробилося прикро, як тому далекому кишеньковому кишеняті, яке тихенько попискували, коли його витягали на берег баюри. Прикро за своє народження. Відтак сміх заглух. Андрій хвилю посидів першу з ліктями у коліна, а обличчям у долоні і підвівся. Давно повинен був підвестися ще тоді з асфальту та забарився. Зіпхнувся на струс. Дозволив заопікуватися собою. Відбивався тільки для годиться. Він Андрій Шалепінський розстанов, як протермінована галяретка, бо ще ніколи не мав насолоди від спілкування з іншою людиною, яка не лише розуміла його на півслові, а й могла відповідати на рівні. Цією ж мовою, що й він. Зі Славком було не так той використовував Андрій як об'єкт для досліджень, перевіряючи на ньому ефективність різноманітних психологічних методик і поводячись при цьому відповідно до законів експериментування. Я експериментатор, ти досліджуваний. Андрій звик до таких стосунків і віддавав другові належне. Ось так і пролітаєш, як відома фанера над невідомим Парижем. Зовсім вилетіло з голови, що вони з лікарем живуть у діаметрально протилежних світах. Настільки невимушеним і рівноправним було їхнє спілкування. І життя, як завжди, коректно, нагадало йому про це. Нема чого звикати до пряників. Андрій сказав йому життя. Почувався так, ніби його жбурнули з шістнадцятого поверху на асфальту. Дякую за гостинність, промовив Андрій і ледве наважився глянути на лікаря. Лікар дивився на нього без жодних емоцій, якось замріяно здалеку, з 16-го поверху. Все окей. Вважайте, що мене вже нема. Лікар підсунув до нього невеликого папірчика. Візьміть рецепт на препарати заліза. «Скажи собі ще раз «Окей»?» «І дійсно, все стане «Окей», – казав Славко. «Американський рецепт. Не треба.